Шкода, що я не дізнався цього раніше. Полковник Масгрейв, продовжив він голосом, що зривався, не з тих, хто пробачає такі речі. Він сувора людина. Він усе розповість нашому старшому пастору, а той також суворий. Словом, містера Вустера, якщо полковник пред'явить цей чек у банк, я пропав». А він їде до Англії вже сьогодні ввечері. Щойно він замовк, втрутилася дівчина, яка весь цей час судомно зітхала і жувала зам'яту носову хостинку. «Містер Вустер», – вигукнула вона, – «благаю вас, допоможіть. О, скажіть, що ви нас врятуєте. Нам потрібні гроші, щоб повернути чек у полковника Масгрейва до дев'ятої вечора. Він їде потягом о дев'яті двадцять». Я ледь з розуму не зійшла, ламаючи собі голову, як нам бути, і раптом згадала, що ви завжди були до нас добрі, містер Вустер. Позичте Сіднею потрібну суму і візьміть ось це як заставу. І не давши мені рота розкрити, вона дістала сумочки прямокутний футляр. «Це моє перлове намисто», – сказала вона. «Я не знаю точно, скільки воно коштує». «Це подарунок мого батька». «Нині, на жаль, покійного», – додав її брат. «Але я впевнений, що воно коштує набагато більше, ніж ми у вас просимо». «Це було надзвичайно незручно. Я почувався так, наче до мене прийшли закласти сімейні реліквії в ломбард». «Ні, ну що ви», – заперечив я, – «не потрібна ніяка застава. Це ж просто безглуздо. Я з радістю позичу вам ці гроші». До речі, вони в мене якраз із собою. Як на зло, сьогодні зняв із рахунку трохи готівки. І я дістав із амантся сотню і простягнув братові, але той заперечно похитав головою. Містер Вустер, сказав він. Ми дуже вдячні за вашу великодушність, ми щиро зворушені, але не можемо прийняти таку пропозицію. «Сідний хоче сказати, пояснила дівчина що ви ж, якщо розібратися, майже нічого про нас не знаєте. Ви не повинні ризикувати такими грошима, позичаючи їх фактично незнайомим людям. Якби я не була впевнена, що ви розглянете нашу пропозицію з ділової точки зору, я б ніколи не наважилася вас просити. Нам дуже не хочеться закладати перли в ломбард, додав брат. Якби ви погодилися дати нам розписку просто для порядку, «Звичайно, звісно!» Я написав розписку і поклав її на стіл поруч із грошима, почуваючись повним дурнем. «Ось, будь ласка», – сказав я. Дівчина взяла розписку, заховала її в сумочку, передала гроші братові, і перш ніж я встиг усвідомити, що відбувається, вона кинулася до мене, поцілувала і вибігла з кімнати. «Зізнаюся, я був ошелешений», це сталося так несподівано. Я хочу сказати, така дівчина, тиха, скромна і вихована, зовсім не з тих, хто цілує чоловіків, ледве познайомившись. Немов у тумані я побачив, як Дживс підніс пальто її братові і подумав про себе, що змусило б мене вдягнути щось подібне на мішок із підборошна. А потім він підійшов до мене, міцно стиснув мою руку і сказав, «Не знаю, як вам дякувати, містер Устер». «О, не варто, дрібниці», – відповів я. «Ви врятували мою репутацію. Репутація чоловіка або жінки – це найцінніша перлина душі», – сказав він, пристрасно потискаючи мені руку. «Той, хто вкраде в мене гроші, забере дрібничку. Вони були мої, тепер вони служать йому». Як і раніше служили тисячам інших. Але той, хто вкраде мою репутацію, забере в мене те, що його не збагатить, а мене залишить найбіднішою людиною. Я вам щиро вдячний до побачення, містере Вустер. До побачення, друже, сказав я. Коли двері за ним зачинилися, я обернувся до Дживса. Сумна історія, Дживсе, мовив я. Так, сер. Добре, що гроші були під рукою. Ну, е-е, так, сер. Ви говорите так, наче вам щось не подобається.